Basme în limba română Fata leneșă și fata harnică A fost odată o casă într-un sat îndepărtat O casă unde trăiau un soț și o soție Ambii aveau câte o fică din căsnicia lor anterioară Soția își iubea mult fica Îi dădea haine noi să poarte și niciodată nu îi cerea să muncească Astfel, fica sa a devenit foarte leneșă ea stătea toată ziua și nu făcea altceva decât să se admire. Pe de altă parte, soția o trata foarte rău pe fica sa vitregă. De ce stai aici? Ridică-te și fă curat în casă! Dar mamă, am curățat casa chiar în dimineața asta! Nu te certa cu mine! Doar fă ce-ți spun! Da, mamă! Soția o punea să facă toată treaba și totuși fata nu s-a plâns niciodată. Ea făcea aceeași muncă iar și iar și nu obosea niciodată. Tatăl ei urmărea totul. Inima îi era îndurerată pentru fica sa, dar nu putea să facă nimic. De-a lungul timpului devenise prea slab și nu-i era bine. Draga mea fică, îmi pare foarte rău. Nu îți pot da nimic. Nu, tată. Să nu-ți pară rău! M-ai iubit și ai avut grijă de mine toată viața mea! E rândul meu acum să am grijă de tine! Voi munci și voi câștiga foarte mulți bani! Acesta este un moment dificil pentru noi, dar se va termina în curând! Soția a ascultat în liniște toate acestea! De ce nu m-am gândit eu la asta? Ar trebui să o trimit și să o fac să lucreze la o familie bogată! Am să o trimit pentru a câștiga bani... Și orice câștigă va fi al meu Eu și fica mea vom avea apoi viața pe care mi-am dorit-o mereu Ai dreptate! Tatăl tău se îmbolnovește foarte mult, știi? Și apoi există și alte cheltuieli De ce nu pleci și lucrezi cu o familie bogată? Poți fi o slujitoare bună Cum îndrăznești? De ce nu-ți trimiți tu fica în schimb? Oh, aș vrea! Dar știi că ea este întotdeauna îngrijorată de mâinile ei frumoase și picioarele ei mici. Ea își va pierde frumusețea dacă o să lucreze. În afară de asta, oricum, fica ta nu e așa de frumoasă. Nu o să-i strice să meargă să lucreze! <laughs> Am stabilit atunci. Mâine dimineață vei pleca să cauți să lucrezi la o familie bogată. Oh... Ce știe ea despre frumusețe? Nu trebuie să lucrezi, copila mea! Nu, tată! Vreau să lucrez! Nimic nu este din neglijarea îndatoririlor noastre! Nu te îngrijora! M-ai învățat bine! Știu că, într-o bună zi, eforturile mele vor fi răsplătite! În dimineața următoare, fata era pregătită să plece. Mergea să caute de lucru la o familie bogată. Mama ei nu i-a dat mâncare sau apă pentru călătorie! Dar fata nu s-a supărat ah, Ai grijă de tine, copila mea Și amintește-ți Nu spune nimănui niciodată nu când cere ajutor Și fii harnică Orice ai face, fă-o cu toată inima ta Da, îmi voi aminti asta, tată Și fica a plecat A mers de pe un deal pe altul Dar nu a găsit nimic a mers câteva zile, dar nu a văzut pe nimeni. Și totuși, ea nu și-a pierdut speranța și a adus aminte ce a spus tatăl ei. Nu spune nimănui niciodată nu când cere ajutor. Și fii harnică! Orice ai face, fă-o cu toată inima ta. Acum trebuie să mă concentrez să găsesc de lucru. Asta trebuie să fac și o voi face din toată inima. Indiferent de cât timp este nevoie, nu voi renunța. Puțin mai în față, a dat peste un copac vorbitor. Era complet uscat. Bună fată, pari să mergi undeva. Mă ajut să scap de ramurile mele uscate. Voi face o faptă bună, în schimb. Oh, desigur! Fata a urcat în copac și a rupt toate crengile uscate cu mâinile Nu s-a oprit până când copacul era complet curățat de crengi uscate și pregătit să crească frunze și fructe noi Copacul i-a mulțumit și fata a mers înainte Mai departe a găsit o viță de vie pe moarte Chiar în spatele viței se afla o lopată cu un aspect ciudat Vița a vorbit cu fata Bună! Vrei să ar lângă rădăcinile mele? Voi face o faptă bună în schimb Fata a luat lopata și a început să are Ea a arat și a arat până când palmele ei erau pline de răni oh, cred că te dor mâinile E în regulă, ele se vor vindeca Ai avut nevoie și trebuia să te ajut Vița i-a mulțumit și fata a mers mai înainte mai departe a dat peste un cuptor stricat Și acesta a strigat-o Fată micuță, mă vei curăța și mă vei aranja Voi face o faptă bună în schimb Fata a văzut că o mulțime de fisuri se aflau pe cuptor Se gândi o vreme Apoi a adus puțin noroi și l-a amestecat cu picioarele Apoi a folosit acel noroi pentru a acoperi toate fisurile Cuptorul era acum ca nou Mulțumesc, dar mâinile și picioarele ți s-au murdărit E în regulă, le pot curăța cu puțină apă Ai avut nevoie și trebuia să te ajut Fata a mers apoi înainte Mai departe, a dat peste o fântână spartă Și aceasta a vorbit cu ea U bună! Ai putea să scoți apa stătută și să mă cureți? Îți voi face o faptă bună, în schimb! Fata a scos toată apa stătută și a curățat fântâna bine. Uuu, Și s-au murdărit hainele! E în regulă. Le pot curăța. Ai avut nevoie și trebuia să te ajut. Fântâna i-a mulțumit și fata a mers înainte. Puțin mai în față, ea a auzit o voce drăgălașă. Era un câine. Câinele era plin de noroi și avea păr lung. Poți să-mi tunzi și mie, Blana, și să-mi faci o baie la râu? Îți voi face o faptă bună, în schimb! Și fata a făcut la fel. Câinele era acum fericit și sănătos. Acesta i-a mulțumit fetei. Fata s-a spălat la râu și a mers înainte. Curând s-a făcut întuneric. A intrat într-o casă. Acolo locuiau șapte zâne. Am... Îmi pare rău că vă deranjez, dar este întuneric afară. Pot să rămân aici la noapte? Dar unde te duci? Caut de lucru! Chiar așa? De ce nu lucrezi aici? Există șapte camere! Va trebui să faci curat în toate cele șase camere în fiecare zi. Dar aduți aminte să nu intri niciodată în camera a șaptea. Ești de acord? Oh, sunt foarte recunoscătoare! Mulțumesc! Voi face așa cum spui! Așa a făcut fata S-a trezit în fiecare zi și a curățat toate cele șase camere Nu s-a uitat niciodată în a cameră A trecut un an și fata câștiga să destui bani Voia să se întoarcă la tatăl ei Love? Înainte de a pleca, spune-ne, de ce nu erai curioasă de a cameră? Tatăl meu m-a învățat să-mi urmez mereu datoria Atâta timp cât am lucrat aici, datoria mea era să te ascult suntem mulțumite de onestitatea ta, copilă. Sârguința ta n-a impresionat. Vino cu mine. Este timpul pentru recompensa ta. Zânele au dus-o pe fată în a șaptea cameră. Înăuntru erau grămezi de aur și monede de argint. Du-te și rostogolește de peste acele monede. Tot ce se lipește de tine este al tău. Fata a făcut cum i s-a cerut. S-a rostogolit în mormanul de monede de aur. Și apoi în grămada de monede de argint Ea strălucea ca o stea Pe măsură ce toate monedele s-au lipit de ea Și-a luat rămas bun de la zâne și a plecat Pe drumul ei înapoi Ea a găsit câinele pe care îl spălase Câinele avea acum și raguri de perle în loc de păr Vino, fetițo! M-ai ajutat când aveam nevoie! Vino și ia cât de multe perle dorești! Fata a înfășurat șiragul de perle în jurul mâinilor, picioarelor și a gâtului I-a mulțumit câinelui și a plecat Puțin mai în față a găsit fântâna pe care o curățase Vino, fetițo! M-ai ajutat atunci când aveam nevoie Vino, bea apă și potolește-ți setea În apropierea puțului se găseau multe căni pentru călători Fata a luat o cană, a umplut-o cu apă și a băut după pofta inimii I-a mulțumit fântânii și a plecat Puțin mai în față, a găsit cuptorul pe care îl reparase Vino, fată! M-ai ajutat atunci când aveam nevoie Vino, mănâncă această pâine proaspătă și această prăjitură. Așa că fata a mâncat cât a vrut Și a adus câteva și pentru tatăl ei Apoi i-a mulțumit cuptorului și a plecat Puțin mai în față, a găsit vița de vie pe care o arase Vino, fată! M-ai ajutat atunci când aveam nevoie Vino, bea acest vin proaspăt Și astfel, fata a băut cât a vrut Și a luat puțin și pentru tatăl ei I-a mulțumit vițe de vie și a plecat Puțin mai în față, a găsit copacul pe care îl ajutase Copacul era mai verde ca niciodată și avea pere proaspete Vino, fată, m-ai ajutat atunci când aveam nevoie Vino și mănâncă aceste pere proaspete și astfel fata a mâncat cât a vrut de mult și a cules câteva și pentru tatăl ei I-a mulțumit copacului și a plecat Când s-a întors acasă, a fost fericită să-l vadă pe tatăl ei Nu mai era bon-lav și o aștepta la ușă Ea a alergat la el și l-a îmbrățișat strâns Când mama a venit, ea a fost șocată să-și vadă soțul sănătos și fica bogată era acoperită din cap până în picioare în aur și argint și mult mai mult Ignorând o pe mamă, tatăl și fica au intrat înăuntru Mama vitregă și-a dat seama că soțul ei nu o va lăsa să aibă nimic Ea a strigat-o imediat pe fica ei și i-a cerut să meargă să-și caute de lucru la o familie bogată Ascultă la mine! Trebuie să câștigi mai mult decât ea Am încredere în tine! Ea a adus perle? Tu îmi vei aduce rubine Fica și-a luat rămas bun și a început să meargă Nu a mers mult timp când a văzut un copac care era complet uscat Copacul i-a cerut să îl ajute să scape de crengile sale uscate În schimbul unei fapte bune Aaaa, Vorbești serios? Eu nu-mi voi murdări mâinile mele curate și picioarele mele frumoase pentru ramurile tale uscate Indiferent de situație și ea a mers înainte Un pic mai departe a dat peste o viță de vie pe moarte Care i-a cerut să are lângă rădăcini în schimbul unei fapte bune Sub soarele ăsta Nu-mi murdăresc mâinile curate și picioarele mele frumoase Pentru rădăcinile tale muribunde, indiferent de situație Și ea a mers înainte Un pic mai departe a dat peste un cuptor stricat Care i-a cerut să-l repare în schimbul unei fapte bune nu mi murdăresc mâinile curate și picioarele mele frumoase, indiferent de situație! Puțin mai în față a dat peste o fântână, care i-a cerut să o curețe în schimbul unei fapte bune! Tu ești o fântână cu apă! Curăță-te singura! Nu-mi voi murdări mâinile mele frumoase și picioarele mele frumoase, indiferent de situație! Puțin mai în față a dat peste un câine, care a rugat-o să-l spele în schimbul unei fapte bune! Dar fata a fugit țipând că nu-și murdărește mâinile curate și picioarele ei frumoase, indiferent de situație Puțin mai în față, a ajuns la o casă și a întrebat dacă poate să rămână peste noapte Era casa celor șapte zâne La fel ca și înainte, zânele i-au oferit să stea acolo timp de un an și să curețe toate cele șase camere Dar aduți aminte! Nu intra în a șaptea cameră Fata a fost de acord în fiecare zi se trezea și curăța toate cele șase camere. Dar în curând curiozitatea a fost atât de mare încât a intrat în a șaptea cameră. Era întuneric înăuntru și în loc de monede de aur și argint erau broaște și albine. Au împuns-o atât de rău încât avea răni peste tot. Fără a le aștepta pe zâne, fata a fugit din casă. Pe drumul ei înapoi a găsit câinele acoperit cu perle. A fugit în spatele lui pentru a lua câteva șiraguri, dar câinele a dispărut. Puțin mai înainte, a găsit fântâna pe care refuzase să o curețe. Pe măsură ce s-a aplecat pentru a bea apă, apa s-a scurs mai jos pentru ca fata să nu ajungă la ea. Puțin mai departe, a găsit cuptorul pe care refuzase să-l repare. Era pâine proaspătă și prăjitură lângă el, dar când fata a încercat să atingă pâinea, ea și-a ars mâinile. Puțin mai departe, a găsit vița de vie pe care refuzase să o are. Îi era foarte sete, dar vița nu a lăsat-o să bea. Puțin mai departe, a găsit copacul pe care refuzase să-l ajute. Era plin de frunze verzi și de pere proaspete. Dar în timp ce încerca să ajungă la pere, pomul creștea mai înalt ca ea să nu ajungă la el. Apoi fata a plecat. Înapoi acasă, mama ei stătea în ușă în speranța că va vedea aur și rubine. Dar fica ei s-a întors, acoperită de vânătăi cu toate hainele ei, murdare Înțelegi acum, Lenea nu te răsplătește cu nimic Doar o inimă umilă și sinceră va fi răsplătită Nu mai este loc pentru tine în această casă Trebuie să pleci Soția și fica sa au plecat din casă Tatăl și fica sa harnică au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.